Минавам на втората идея Нетера, т.е. Бог Древния Египет казва Всеки който търси правилно Бога Ще бъде избран Бог дарява избраните с истина Бог сам казва Аз съм Нетер, нетеро Означава върховния Бог Аз съм който се самозачева Борбата на боговете става по мое воля. Аз съм на милиарди години и същевременно нямам възраст. Аз преминавам през всички светове. Вселената и времето не съставят пълнотата на живота. Само истинният бог е пълнотата. Пълнотата е противоположност на целия космос и на цялата вселена. Значи, за да постигнеш пълнота, трябва да излезеш от това заключено място, което е школа. Великият свят на Бога е винаги отвъд материята. Жрецът е същество на абсолютното чисто служене на Бога. Той живее в Бога, той съхранява Бога, той е безупречен, а не някакъв си вярваш или свещеник. Ако жреца изгуби най-малката чистота, според тот, говорим за ако допусне най-малко микроскопично зло, най-малка погрешна постъпка, той вече губи магическата мощ на Бога в себе си. Той изпуска Бога и подлежи на дълго обучение. Нещо подобно, както говорих преди време за Славия, който идва от ангелския свят. Там е бил ангел за една обидна дума само. Не две. Един ангел е обидил друг ангел. Случват се такива неща и този ангел е наказан на земята като славей 10 000 години в тяло да изкупва тази обида. В този свят може да обиждаш, разбира се, ще плащаш, ще размишляваш и ще се носиш при тежките прираждани, но когато говорим за вис свят, там една обида е много. Там малките неща са нещо голямо. А нашите големи планови там са нещо дребно и незначително. <сък> така, значи той губи своята магическа мощ на Бога, защото най-малкото омърсяване застрашава всичко. Такива са изискванията, високите изисквания. Въобще, ще го кажа по този начин, любовта има съвършени изисквания. Понеже хората те търсят иначе някаква любов или истинска любов, но те не могат да на тези изисквания, защото дълго време трябва да се пречистат. Жрецът знае, че извън чистотата няма никакво служение. Няма никакъв начин как да служиш на Бога извън чистотата. Светът знае за Египет и Бога толкова, колкото са му позволили жреците. Само чистотата може да пренася енергията на Бога. Когато Бог разрушава, това винаги означава промяна на енергиите. Ето защо мъдростта на Бога е ужас за хаоса, т.е. за света. Умението да слушаш Бога това е, според Древния Египет, ключът на живота. Ушите са живи тайни на слънчевия разум, според Древния Египет. Мъдрият живее в Бога, а не в света. Всеки, който може да привлече Бога към себе си, той ще пресъздаде себе си. Всеки, който твори с Бога в себе си, то е с чисто... Той може да се освободи от змията и света. Когато човек е изключителен търсач на истината, това изключително желание е вдъхновено от самия Бог. Но нещо в човека го е заслужил. И затова Той е видял в себе си, т.е. Бог е видял в този човек нещо от себе си. Той е видял особеното в търсенето. Какво е то? С две думи. Той е видял скритото дълбоко, честно и искрено търсене, а не някакво търсене. Човекът вече в този случай е поведен от Бога, защото намирането на истината никога не е по силите на нито един просто смъртен.